Lord Redcliff alkonyatkor érkezett a Grovnor Square-re. Archie születésnapján a család összegyűlt vacsorára, hogy együtt ünnepeljék ezt a különleges alkalmat. Amikor Redcliff belépett a házba és meghallotta az étkezőből kiszűrődő hangokat, az élén zsivaj hallatán elmosolyodott. A de család mindig is nagy feneket kerített a születésnapoknak. Lady Redcliff fontosnak tartotta, hogy emlékezetessé tegyék ezeket a pillanatokat. Radcliffe azonban az elmúlt két évben nem tartózkodott Londonban az öccse születés napján. Éppen ezért még mindig szokatlannak érezte, hogy az étkezőbe lépve nem találja majd ott az apját a család többi tagja körében. A szükségesnél kicsit tovább időzött a halban, annyira szíven őt az apja hiánya. Ehhez nem lehet hozzászokni, gondolta keserűen. Az élete során ezerszer, sőt talán tízezerszer lépett be úgy ezen az ajtón, hogy tudta, mindkét szülőjét itt találja. Kéttelen volt elfogadni, hogy megváltozott ez a helyzet. Természetesen, ha az apja nem halt volna meg, most bizonyára lehordaná őt valamiért, emlékeztetni őt egy feladatra, amelyet el kellett volna végeznie, de ő nem tette, vagy egy ballépésre, amelyet nem lett volna szabad elkövetnie, ő mégis meglépte. Valóban így lenne? Redcliffe nem volt benne biztos. Az apja dühösen kikelt magából, amikor a háború újbóli kitörésekor a fia nem volt hajlandó hazatérni Angliába. Még annál is dühösebb volt, mint amikor a kontinensre küldte csak, hogy megbüntesse őt a könnyelmű életmódja miatt. Redcliffe annak idején remélte, hogy az apja egyszer, majd csak megenyhül az irányába. Amikor a kontinensen maradt, az apja úgy gondolta, hogy már megint kudarcot vallott, mivel nem tett eleget a családi kötelezettségeinek. Redcliffe ellenben ezt tartotta az egyetlen becsületes lépésnek, és csak remélni tudta, hogy ezt az apja is elfogadja majd egy nap. Waterloo után azonban már nem volt alkalmuk beszélni egymással. Az apja meghalt, mielőtt ő hazatért volna, így soha nem tudta meg, hogy a háborúban való részvétel felmentette őt a szemében, és hogy végül méltó utódjának tekintette-e őt. Uram! Petszon hangjára Redcliffe hirtelen visszazökkent a jelenbe. A gondolatai minden bizonyjal az arcára is kiülhettek, Petszon mindig nyugodt és hivatalos arc kifejezése ugyanis ellágyult. A változást nem sokan vették volna észre, Redcliffe azonban épp olyan régóta és épp olyan jól ismerte Petszont, mint a család többi tagja. A család az étkezőben várakozik, szólalt meg halkan Petszon, és gyengét sokat mondó pillantást vetett redcliffe -re. Igen, köszönöm, már megyek is. Ahogy elindult, Petszon röviden megszorította a vállát. Amúgy rendkívül ritkán engedett meg magának ilyen gesztust, amely szembe ment a jó modorral. Redcliffe nem nézett rá. De a kezét az övére tette, és mielőtt folytatta volna az útját, egy pillanat erejéig Némán állt mellette. Boldog születésnapod, Árcsi! Redcliffe gyengéden megszorította az öcse kezét. Árcsi széles vigyorral viszonozta a készszorítást, igaz, egy kicsit lagymatagon. Redcliffe meg is állapította, milyen sápatnak tűnik. Jól érzed magad? bukott ki belőle a kérdés. Igen, igen, felelte az öcse halovány mosollyal, amely hamar le is olvadt az arcáról. Rövid ideig hallgatott, aztán egyszer csak kifakadt. Tudott, igazad volt Miss Böttel kapcsolatban. Ó, oh. Redcliffe-ben bűntudat ébredt. Meg se fordult a fejében, hogy Árcsi esetleg még mindig nem heverte ki a Mr. Böttel való viszonyát. De legalább nincs ennél komolyabb baja, gondolta megkönnyebbültem. Igen, teljesen elfelejtett, panaszolta szokatlan keserűséggel Árcsi. Nagyon úgy tűnik, hogy rajtam kívül mindenkivel kacérkodik. Hála az égnek, hogy itt van Selburn. Ő... Biztos vagy benne, hogy nem akarsz születésnapi vacsorát rendezni, Archie? Vetette közbe Lady Radcliffe, majd türelmetlenül intett a fiainak, hogy foglaljanak helyet. Még mindig nem késő, vívtére és a nagykorúság elérése igazán jelentős pillanat, amit meg kell ünnepelni. Én nem akarok ünnepelni, jegyezte meg Amelia keserűen. Miért kellene megünnepelnem, hogy Árcsi kézhez kapja az örökségét? Nem, mama, szögezte le határozottan Árcsi, és úgy tett, mint aki meg se hallotta volna a húgát. Elegem van. Úgy értem, kimerültem. Ez a báli szezon már eddig is. Igazán eseménydús volt. Redcliffe gyanakvóan méregette az öccsét. Ez igazán nem vallott rá. Mindig is imádta a születésnapokat és a báli szezont is, sőt, bármilyen eseményt, amely ürügyet szolgáltatott az ünneplésre de talán már benőtt a feje lágya. Redcliffe elhessegette a gondolatot, és kisvártatva az étkezőt betöltötte a családtagok társadalásának megszokott moraja. Amikor feltánalták a vacsorát, Árcsiba mintha visszatért volna az élet. Redcliffe örömmel látta, hogy az öcse felélénkült, és többé-kevésbé visszanyerte régi önmagát. Mire a második fogás következett? Lady Radcliffe és Amelia újra felelevenítették a régi vitájukat arról, mikor vehet részt Amelia élete első báján. Jövőre, erősködött Lady Radcliffe. még túl fiatal vagy hozzá. A barátnőim közül mindenki részt vesz legalább egy bálon ebben a szezonban, panaszkodott nagy hangon Amélia. Hivatalosan még nem mutatják be, őket inkább csak belekóstolnak. Komolyan, mindenki zöldfülűnek fog tartani, ha én leszek az egyetlen, aki még nem járt bában. Csak egyre engedjen el, mama, abból nem lehet baj. Végtére is mindössze egy évvel vagyok fiatalabb Szeszilinél, aki már rengeteg táncmolatságon részt vett. Lady Radcliffe elbizonytalanodott. Amelia esengése megindította őt, ugyanakkor megrémítette a gondolat, hogy mindhárom gyereke egyszerre járjon társaságba, ahol aztán ki tudja, milyen veszélyek leselkednek rájuk. Hosszasan tépelődött, nem tudta, mit feleljen abban az évben, mint a folyton folyvást nagy horderejű döntéseket kellett volna meghoznia, amelyeket a férje halála óta nem volt kivel megtárgyalnia. Igaz, most ott volt Radcliffe. Remény teljesen fordult az idősebbik fiához. James, mi a véleményed? Radcliffe kezében félúton megállt a villájára tűzött spárga. -mi, mi a véleményem? kérdezte értetlenül. Arról, hogy elengedje-e Améliát az egyik bára ebben a szezonban? Talán nem ártana neki, de miért kellene elkapkodni? Lady Redcliff várakozóan nézett rá. Az asztal túloldaláról Amelia könyörgő pillantással bámulta a bátyjára. Radcliffe tekintete egyikről a másikra vándorolt. Szeretném hallani, mit gondolsz. James? Erősködött Lady Redcliff, amikor a fia késlekedett a válaszszal. Redcliff érezte, hogy kiveri a víz, nem tudta, mit gondoljon, és úgy érezte, hogy akkor sem lenne joga véleményt mondani, ha történetesen tudná. Valóban nem ártana Améliának a társaság. A Huga mindössze 17 éves volt, túlságosan fiatal. Az apja minden bizonyal ilyen szigorú véleményt fogalmazott volna meg. De vajon a szigor a helyes ebben az esetben? Redcliffe kezdte borzasztóan szorosnak érezni a nyakkendőjét. Ez az öndöntése mama, szólalt meg végül, és megigazgatta a gallériát. Nem állítom, hogy jobban tudom, mi a helyes. Lady Radcliffe kisé csüggetnek tűnt, hogy a fia ilyen könnyedén elhárította a felelősséget. Majd meggondolom a dolgot, Amélia, ígérte a lányának. Radcliffe tudta, hogy csalódást okozott az édesanyjának, de komolyan, mi az ördögért kéri az ő tanácsát ilyen ügyekben, amikor ő alig tíz évvel idősebb Amelia-nál, igaz, övé a titulus, de ez nem jelenti azt, hogy több tapasztalata vagy tudása lenne, mint amikor az apja még élt. A megboldogult Lord Radcliffe-nek bizonyára határozott véleménye lett volna, amelyet fennhangon hirdetett volna olyan hangosan, mint a Szentpál pászékes egyház harangja, gondolta Radcliffe keserűen. Igen, az apja tudta volna, mi a helyes, és azzal is törődött volna, mit tesz és mit gondol a többi család. Radcliffe azonban mindenhez nem érzett sem erőt, sem késztetést, jól lehet belátta, hogy minél tovább időzik Londonban, ezt annál inkább elvárják majd tőle. Nem ez volt az első eset, hogy két ellentétes vágy viaskodott a lelkében, hogy elmeneküljön innen és hogy maradjon. A Redcliffe holban egyszerűbb volt az élet, hiszen ott nem nyomasztották őt a család ügyes-bajos dolgai. Ugyanakkor a londoni báli szezon ebben az évben minden eddiginél nagyobb hatással volt rá. Ebben, ezt önmagának is be kellett ismernie, komoly szerepet játszott Mr. Böt és az, ahogy felkavarta a társasági élet állóvizét. Most, hogy Radcliffe is részese lett a londoni báli szezonnak, kíváncsian várta, hogyan alakulnak az események, és mi lesz Miss Talbot sorsa. Az est hátra lévő része kellemesen telt. Az önnepehetett ajándékokkal és kívánságokkal halmozták el, a vacsora isteni volt, mint mindig, és Archie még tortát is kapott, amelyre élvezettel vetette rá magát. Radcliffe a többiekkel együtt mosolygott és nevetett, de közben folytó folyvást az anyjakérdésén járt az esze. Azon, amit kimondott, és azon, amit csak suggalt, de egyikre sem találta meg a választ, mire eljött az idő, hogy hazainduljon. Árcsi kikísérte őt, és még egyszer megköszönte az ajándékot. Tudd, hogy hozzám bármikor fordulhatsz, ha szükséged lenne rá. Szólalt meg váratlanul Radcliffe, amikor Árcsi már a lépcső felé indult. Az öccse megrökönyödött kifejezése láttán zavartan forgatta a kezében a kalapját. Lehet, hogy nem lesz rá szükséged, de ha mégis... Tudom, hogy az elmúlt években nem sok időt töltöttünk együtt. Talán nem sokára kilovagolhatnánk. Elmehetnénk Wimbledonba, vagy akár messzebb is, ha szeretnéd. Archie bólintott. Az állkapcsa idegesen ugrált. Igazán jó lenne, nyökte ki végül. Nagyon örülnék neki. Néhány másodpercig a bátyjára merett, ő pedig által tekintetét. Jól lehet kisér zavarba jött az érzelem nyilvánítástól. James... Kezdte Árcsi is közelebb lépett, de mielőtt bármit mondhatott volna, Ámélia rontott az előcsarnokba. Még mindig itt vagy? kérdezte tapintatlanul a bátyjától. Épp indulok, te undok béka felelte bosszúsan Redcliffe, de a meghitt pillanat már elszállt. Radcliffe fejében megfordult, hogy talán csak képzelte az öccse arcán látott sebezhetőséget. Árcsi ugyanis most közömbös tekintettel nézett rá. Magát korholta, miért egy ilyen felhőtlenül boldog napon ilyen komoly témával hozakodott elő. Ez a kínos kis közjáték szerinte pontosan azt bizonyította, hogy legjobb az ilyesmit az anyjára hagyni.